Дощ. Добрі зливи завжди надзвичайно забавляли Джезаля. Дощові краплі гамселять по вулицях, стінах і дахах агріонта і шиплять у ринвах. Їм можна всміхатися з мокрого вікна, сидячи в теплі та сухості власного помешкання. Вони зненацька захоплюють молодих дам у парку та змушують їх вирищати, звабливо ліплячи їхні сукні до вологої шкіри. Крізь них можна мчати, сміючись разом із друзями, дорогою від однієї корчми до іншої, щоб потім висохнути перед ривучим вогнем із кухлем гарячого вина з прянощами. Колись Джизель насолоджувався дощем майже так само, як сонцем. Але то було колись. Тут, на рівнинах, зливи були не такі. Це була не істерика вердливої дитини, на яку краще не зважати і яка швидко закінчується. Це була холодна та вбивча немилосердна та злопам'ятна, сердита і нещадна злива фурія. А те, що найближчий дах, уже не кажучи про найближчу корчму, був за кількасот миль позаду них, чомусь докорінно змінювало ситуацію. Дощ падав стінами, заливаючи нескінченну рівнину та й все на ній крижаною водою. Товсті краплі кололи джезалеві голову, наче камінці з пращі. Покусували йому оголені руки, кінчики вух і карк. Вода просочувалася крізь його волосся та брови і стікала рівчиками з обличчя у змоклій комірець. Дощ висів над землею сірою завісою, стираючи все більш, ніж за сто кроків попереду, хоча тут, звісно, не було нічого. Ні попереду, ні де інде. Джизаль здригнувся і зібрав однією рукою комірці плаща. Марна справа, він уже і так змок до нитки. Клятий крамар в аду, переконував його, що цей плащ геть не пропускає води. Джизаль, звісно, виклив за нього чимало, і в крамниці мав у ньому чудовий вигляд, здаючись справжнім бувалим мандрівником. Але шви на ньому почали протікати мало не з першими краплями дощу. Він уже кілька годин був такий мокрий, наче заліз у ванну в одязі, тільки змерз при цьому значно сильніше. Його чоботи були повні крижаної води, стегна стерлася об мокрі штани, а просочене водою сідло рипіло та чвакало з кожним порохом його нещасного коня. З носом в нього текло, ніздрі й губи боліли і навіть повіддя завдавали болю мокрим долоням. Острівцями особливо сильного болю в морі дискомфорту були його суски. Загалом ця ситуація була геть нестерна. «Коли це закінчиться?» – сердито буркнув він собі під носа, згорбивши плечі та балгально звівши очі до похмурих небес і підставивши обличчя дощу, що потік йому в очі й до рота. Тепер йому здавалося, що для щастя достатньо лише сухої сорочки. Хіба ви не можете щось удіяти? простогнав він боязою. Наприклад, різко відповів йому мах. Вода стікала з його обличчя та крапала з засмальцьованої бороди. Думаєш, мені це подобається? Їхати в моєму віці великою рівниною у страшну зливу? Хлопче, небеса не роблять особливих винятків для магів, а дзюрять на всіх однаково. Рекомендую тобі пристосуватися до цього та утримуватися від ниття. Видатний лідер повинен розділяти труднощі своїх послідовників, своїх вояків, своїх підданих. Так він завойовує їхню повагу. Видатні лідери не скаржаться. Ніколи. То й хай йдуть в сраку, пробурчав собі під носа Джезаль. Разом із цим дощем. І це ти називаєш дощем? Повз нього проїхав дев'ятий Палий із великою усмішкою на потворному безформному обличчі. Невдовзі після того, як краплі полилися рясно, джезаль із величезним подивом побачив, як північанин спершу скинув подати плащ, а тоді сорочку, загорнув їх у цирату і поїхав далі голий по пояс, незважаючи на воду, що стікала по його величезній, схоже на плиту, пошрумований спині, і тішачись, як здоровезний кабан у грязюці. Така поведінка спершу здалася Джизалеві черговим непростимим виявом дикунства, і він тільки подякував долі, що цей варвар зволів не знімати штанів. Але коли холодний дощ став просочуватися крізь його плащ, його впевненість похитнулася. Без одягу він би просто не зумів замерзнути чи намокнути ще більше. Але він би принаймні був вільний від нескінченно жахливого муляння мокрої тканини. Дев'ятипалий усміхнувся йому на весь рот так, ніби міг читати його думки. «Звичайнісінька мжичка! Не можеш ж весь час сяяти сонце! Треба бути реалістом!» Джизаль скриготнув зубами. Якщо йому ще раз скажуть бути реалістом, він заколить дев'ятипалого своєю короткою шпагою. Клята напівголос котінняка. Те, що йому доводилося їхати, їсти та спати менше, ніж за сто кроків від такого траголодита, вже було кепсько. Але необхідність слухати його дурнуваті поради була майже нестерпною образою. «Клятий нікчемний варвар!» – пробурчав він собі під носа. «Якщо дійде до бою, ти, гадаю, будеш радий, що він поруч!» скоса подивився на Джезаля, хитаючись уперед-назад на сидінні свого рипливого воза. Його довге волосся прилипло від дощу до худих щік а з мокрим полиском на білій шкірі він здавався як ніколи блідим і хворобливим. «Кого цікавить твоя думка?» «Той, хто не хоче чути чужих думок, має і сам тримати рота на замку». Учень кивнув мокрою головою на спину дев'ятипалого. «Він кривава дев'ятка, людина, якої найбільше бояться на півночі. Він убив більше людей, ніж чума». Джизаль насуплено глянув на північанина, що не зграбно сидів у сидлі, замислився і на мить посміхнувся. «Він мене геть не лякає!» – промовив він так голосно, як тільки міг, щоб його все ж не почув Дев'ятий Палий. Кей пирхнув. «Б'юсь об заклад, що ти ніколи навіть не витягав клинка у гніві. Я би міг розпочати зараз!» – прогорчав джезаль, скорчивши свою найзагрозливішу гримасу. «Яка людь!» – хихотнув учень, якого це, на жаль, не вразило. «Але якщо спитати мене, хто тут нікчема, то, ну, я знаю, кого волів би покинути». «Та ну ти!» – джезаль підскочив у сідлі – Небо страхітливо близько світила яскрава блискавиця, а за нею ще одна. Пальці світла дряпали хмари по округлих черевцях і зміїлися крізь темряву вгорі. По рівниною покотився протяжний грім, що ляскав і тріщав на вітрі. Коли він затих, мокрий віз уже відкотився геть, позбавивши Джизаля можливості дотепно відповісти. — Клятий безголовий учень! — пробурмотів він, суплячись на його потилицю. Поперевах, коли блискавиці тільки з'явилися, Джизель намагався зберегти гарний настрій, виявляючи, як його супутників убиває блискавкою. Наприклад, було б дивовижно доречно, якби удар із небес спопили в бояза. Однак невдовзі Джизель утратив надію на таке звільнення навіть у мріях. Блискавка ні за що не вб'є більш ніж одного з них за день. І він мало-помало почав сподіватися, що загине сам, якщо вже хтось із них має загинути. Мить сліпучої яскравості, а тоді й солодке забуття. Наймилосердніший порятунок від цього кошмару. Зі спини у Джезаля стікала цівка води, лоскочучи його розтерту шкіру. Йому кортіло почухатись, але він знав, що тоді сверблячка лише з'явиться у нього ще в десятьох місцях і пошириться по лопатках, шиї та всіх тих місцях, до яких найважче дотягнутися зігнутим пальцем. Він заплющив очі, і його голова поволі опустилася під тягарем вітчею, нависнувши мокрим підборіддям над його мокрими грудьми. Коли він востаннє бачив, її теж йшов дощ. Він з болючою чіткістю згадав ту зустріч у повні. Сінець у неї на обличчі, кольор її очей, її вуста з одним піднятим кутиком. Уже від самої думки про це йому довелося ковтати знайомий клубок у горлі. Клубок, який він ковтав по двадцять разів на день. Вранці, одразу після пробудження, та вночі перед сном, лягаючи на тверду землю. Тепер повернення до Ардів в безпеку і тепло здавалося втіленням усіх його мрій. Він замислився про те, як довго вона може чекати, тиждень за тижнем, не отримуючи жодної звістки. Може, вона просто зараз щодня пише листи до Енглії, яких він ніколи не отримає. Листи, що виражають її ніжні почуття. Листи, що відчайдушно прохають якихось новин. Листи, що благають про відповідь. Тепер підтвердиться всі її найгірші очікування. Що він зрадливий осел, брехун, геть забув про неї, хоча це зовсім не відповідає дійсності. Подумавши про це, він заскриготів зубами від роздратування і відчаю. Але що він міг удіяти? Важко надсилати відповіді з занепалою розбитою сплюндрованої пустки, навіть якщо припустити, що він міг би написати відповідь у цю грандіозну зливу. Він, подумки, проклинав імена Баяза та Дев'ятипалого, Лонгфута і Кеа. Проклинав Стару імперію та проклинав Нескінченний Біль. Проклинав у цю, цю божевільну експедицію. Це перетворювалося на щогодинний ритуал. Джезаль почав неясно усвідомлювати, що дотепер його життя було досить легке. Видавалося дивним, що він так довго і завзято скиглив через ранній підйом заради фіхтування, через необхідність опускатися до грив карти з лейтенантом Брінтом, чи через те, що вранці йому постійно трохи пересмажують ковбаски. Він мав сміятися, сяяти очима і ступати легкою ходою вже через те, що на нього не лився дощ. Він закашляв, шморгнув розтертим носом і витер його розтертою рукою. Ну, хоч серед такої кількості води ніхто не помітить, як він ридає. Лише Феро мала такий вигляд, ніби почувалася ще гірше за нього. Вона раз у раз гнівно зиркала на хмари, що дзюрили та моршила обличчя з ненависті та жаху. Її волосся, що колись стерчало дибки, прилипло до черепа, просочений водою одяг мляво висів на її кощавих плечах – Вода збігала з її прошрамованого обличчя та крапала з кінчиків її гострого носа і підборіддя. Вона скидалася на злу кішку, несподівано закинуту в ставок, і її тіло раптом почало здаватися вчетверо меншим, ніж було, геть утративши загрозливий вигляд. Можливо, із цього стану душі його витягнув би саме жіночий голос, а феро була найбільше схожою на жіночу істотою на сто миль навкруги. Пришпоривши коня, він під'їхав до неї і постарався всміхнутись а вона похмура ззиркнула на нього. Джизаль з ніяку віло усвідомив, що зблизька вона почала здаватися майже такою самою загрозливою. Він уже і забув про її очі. Жовті очі, гострі, як ножі, з маленькими, наче виколотими шпильками зіницями. Дивні й бентежні. Тепер він шкодував, що взагалі до неї під'їхав, та аж ніяк не міг поїхати геть, нічого не сказавши. Там, звідки ти родом, дощів небагато, еге ж? Ти століш свій їбучий писок, чи мені зробити тобі боляче. Джезаль прокашлявся і мовчки дозволив своєму коневі відстати від неї. Невіжена сучка, прошепотів він собі під носа. То й біз з нею, хай мучиться сама. Він не буде віддаватися жалю до себе, це взагалі йому не властиво. Коли вони прибули туди, дощ уже нарешті припинився, та повітря ще було насичене важкою вологою. А небо вгорі повне дивних барв. Вечірнє сонце пронизувало завихрені хмари рожевим і жовтогарячим, омиваючи сіру рівнину моторошним сяйвом. Два порожніх вози стояли прямо, а ще один із відламаним колосом був перекинутий набік і досі запряжений мертвим конем, який лежав, висолопивши рожевого язика. З його скривавленого боку стирчало дві зламані стріли. Повсюди, у зім'ятій траві, були розкидані трупи, наче ляльки покинуті дратівливою дитиною. В одних були глибокі рани чи зламані кінцівки, а з тіл інших стирчали стріли. Одному відтяли руку на рівні плеча, і звідти, наче з відрубаного різником шматка м'яса, стирчав куций уламок кістки. Довколо них було розкидане сміття, поламана зброя, потрощене дерево, кілька відкритих силоміць-скрині, з яких повиривали сувої тканини, розрізавши їх і кинувши на мокру землю. Розбиті бочки, розтрощені ящики, перебрані та спустошені. «Купці!» – буркнув Дев'яти Палий, опустивши погляд. «Тільки ми прикидаємось. Життя тут коштує дешево, це вже точно!» Ферро скривила вуста. «А де воно коштує дорого?» Рівниною пронісся холодний вітер, проникнувши під мокрий одяг Джизеля. Він ще ніколи не бачив трупа, а тут перед ним лежало... стільки... Щонайменше десяток, порахувавши половину із них, він став якось дивно почуватися. Здавалося, що вони більш нікого сильно не зворушили, хоча те, що ці люди знайомі з насильством, аж ніяк не дивувало. Ферро поволі обходила тіла, вдивляючись униз і тицяючи в них із незворушністю працівника похоронної контори. Дев'ятий палий мав такий вигляд, ніби бачив дещо набагато гірше. адже жаль не сумнівався, що так і було. Та чинив дещо набагато страшніше і бояз і Лонгфуд видавалися злегка збентеженими, але не набагато більше, ніж якби вони натрапили на невідомі кінські сліди. Кея це, схоже, взагалі майже не зацікавило. Джизалєві тепер стала б у пригоді часточка їхньої байдужості. Він ні за що б у цьому не зізнався, але йому стало досить-таки зле. Ця шкіра віяла, застигла, мертвотно бліда, всіяна краплинками дощової води. Цей одяг – роздертий, обшуканий, без чобіт, плащів чи навіть сорочок. Ці рани – нерівні червоні лінії, блакитні та чорні синці, порізи, розриви та роззявлені вуста у плоті. Джизель раптом повернувся в седлі і поглянув назад – ліворуч, праворуч. Але повсюду було одне й те саме. Тікати було нікуди, навіть якби він знав, у якому напрямку розташоване найближче поселення. Він був у компанії з шести душ і все ж почувався геть самотнім. Перебував у безкрайньому відкритому просторі та все ж почувався загнаним у глухий кут. Один із трупів, здавалося, моторошно дивився просто на нього. Юнак не старший за Джизаля, з пісочним волоссям і відсторбурченими вухами. Йому б не завадило поголитися, що правда тепер це все, звісно, не мало значення. У нього на животі була широка червона рана, а його руки лежали обабіч неї, ніби намагаючись її затиснути. Усередині волога виблискували багряно-червоні нутрощі. Джизаль відчув, що його починає нудити. Він уже почувався кволим, бо замало поїв уранці. Сухе печиво йому остогидло, а ті помиї, що їх готували інші, він майже не міг влити в себе. Відвернувшись від нудотної сцени, він опустив погляд на траву і вдав, ніби шукає важливих зачіпок, тим часом як його шлунок стискався і бурлив. Джизаль, що сили вчепився в повіддя, ковтаючи слину, що ринула йому до рота. Трясся, він же гордий син Союзу, бо більше він шляхтич, представник видатної родини. Ще важливіше те, що він хоробрий офіцер королівського полку та переможець турніру. Блювати, побачивши трохи крові, означатиме зганьбити себе перед цим збіговиськом дурнів і дикунів, а цього не можна допустити за жодних обставин. На кону честь його країни. Він зосереджено вдивився в мокру землю, зціпляв зуби і наказував своєму шлонку вгомонитися. Мало-помалу, це почало працювати. Він шумно вдихав через ніс. Прохолодне, вологе, заспокійливе повітря. Він повністю опанував себе. Джизаль озирнувся на інших. Ферер сиділа на впочівки на землі, мало не позап'ясток, зануривши руку в широку рану однієї з жертв. Холодний! різко гукнула вона дев'ятипаламу. Загинув вранці, якщо не раніше. Вона витягнула руку, її пальці були слизькі від крові. Джизаль виблював собі на плащ половину свого вбогового сніданку, не встигнувши бодай вискочити з сідла. Він зробив кілька п'яних кроків, судомно вдихнув і знову виблював. Зігнувся і уперся долонями в коліна, відчуваючи запаморочення та плюючись жовчу на траву. «З тобою все гаразд?» Джизаль поглянув угору, стараючись прибрати безтурботного вигляду, попри те, що з його обличчя тягнулася довга цівка гіркої слини. «Щось не те з'їв!» – пробулькотів він і витер тремтливою рукою носа і жота. «Жолюгідне виправдання, ніде правди, діти!» Втім, дев'ятий палець тільки кивнув. «Скоріше за все, те м'ясо зранку, мені й самому було зле!» Він, як завжди, угідно всміхнувся та простягнув Джизалеві бурдюк з водою. «Варто постійно пити. Змити це діло, розумієш?» Джизаль прополоскав рота, набравши в нього води і сплюнув, дивлячись, як дев'ятипалий вертається до тіл і суплячись. Це було дивно. В виконанні іншої людини це, можливо, видалося б майже великодушним жестом. Він ще раз добряче ковтнув води і йому стало краще. Він дещо непевно попрямував до свого коня і знову видерся в сідло. «Ті, хто це зробив, були добре озброєні і їх було багато» пояснювала Феро. «У траві повно слідів. Треба бути обережними», сказав Джизаль, сподіваючись влізти в розмову. Баяз різко повернувся до нього. «Треба постійно бути обережними. Це не підлягає обговоренню. Як далеко ми від Дарміума?» Лонгфуд примружено глянув на небо, а тоді на той бік рівнини, облизав палець, підніс його до вітру. «Навіть людині з моїми талантами важко сказати щось точно без зір. за п'ятдесят чи близько того?» Скоро нам доведеться зійти з дороги. Ми не будемо перетинати річку біля Дарміума? Місто в хаосі. Його утримує Кабріан, який нікого туди не пускає. Ми не можемо так ризикувати. Чудово, значить, Аостом. Ми зробимо гак навколо Дарміума і підемо на захід. Цей шлях трохи довший, але ні. Ні? Міст біля Аостома лежить у руїнах. А спохморнів. спохмурнів. Зник так, бо істину Бог любить випробовувати своїх вірних. Можливо, тоді нам треба перейти Аос у брід? «Ні», – відповів Баяс. «Дощі були сильні, і велика річка зараз глибока. Усі броди для нас закриті», – навігатор явно спантиличився. «Ви, звісно, мій наймач, а я, як гордий представник ордена навігаторів, завжди докладатиму всіх зусиль до виконання наказів. Але, на жаль, не бачу жодного іншого виходу. Якщо ми не можемо пройти під Дармемом чи під Аостомом, і не можемо перейти річку в Брід...» «Є ще один міст». «Справді?» Лонгфут на мить спантиличився, а тоді раптом вирічив очі. «Невже ви хочете сказати?» «Міст під Аукусом ще стоїть?» Усі похмуро перезирнулися. «Ти ж, наче, казав, що там самі руїни!» – зауважив Дев'ятий Палий. «Я чула, що там розтрощене кладовище!» – пробурчала Феро. «Ти, здається, казав, що всі обходять це місце за багато миль!» «Я не став би обирати його в першу чергу, але інших варіантів немає!» «Ми наблизимося до річки і підемо вздовж північного берега до Аулкуса. Ніхто не вирухнувся. Особливо яскраве приголомшення жахом відобразилося на обличчі Лонгфута. «Негайно!» – крикнув Баяс. «Тут просто небезпечно залишатися!» На цьому він розвернув коня у протилежний бік від трупів. Кей знизав плечима, змахнув вішками і віз, погрукотав по траві слідом за першими з-поміж магів. Лонгфут і Дев'ятипалий пішли ззаду, суплічись і перечуваючи лихо. Джизаль витріщився на тіла, які досі лежали там, де вони їх знайшли, зі звинуваченням у погляді, вдивляючи сюди далі темніше небо. «Хіба ми не маємо їх поховати?» «Як хочеш, ховай!» – буркнула Феро і скочила в сідло одним легким рухом. «Наприклад, можеш поховати їх у блюватині!»